Вътрешният мир Веднъж като привършихме работата по почистването на нашия стан край второто езеро, ние се събрахме около учителя и той каза Погрешките седят фатавистичните разбирания Човек по някой път в известни периоди от своя живот преживява цели култури на миналите поколения по някой път вие преминавате състояние на миналите цивилизации. Трябва да намерите кое е вашето собствено качество. Трябва да намерите коя е онази черта, която ви отличава от другите хора. Човек съществува като отделна монада и като колективна монада. Един ден вие преживявате някой свой стар живот, който е бил порочен и сте недоволни и обезсърчени. Това е едно течение, което може да ви отнесе. Това е положението на човек, който слиза в мочурлак. Напуснете този път. Займете положението на онзи, който се качва, а не положението на онзи, който слиза. У човека има борба между духа и плътта. Но духът трябва да бъде господар. И усъвършените има тази борба. От тях винаги духът е победител. Всяка лоша мисъл огорчава съзнанието на Бога вътре в човека. Човек трябва да каже – Бог ме е допуснал да живея и за това няма да хвърлям сянка върху Божието съзнание. Учете се да разглеждате себе си обективно, без да се страхувате. Като се огледате, признайте фактите, както са. Направил си погрешка, Признай не съжалявай. Нека се появи в тебе дълбоко желание да я поправиш. Например, щупил си шишето на някого, ще купиш по-хубаво. Не съжалявай. Когато щупя стомната на някого, какво ще се оправдавам? Ще му взема друга стомна и така поправям работите. Погрешките човек трябва да поправя. Има погрешки, които човек те може да поправи. Тогава остава Бог да ги поправи. Той ще ги поправи, а ние ще платим. Ти казваш, от мене нищо няма да стане. Не, не. Именно сега ще стане, защото старият, като започне да върши волята Божия, ще се подмлади, а младият, като престане да върши волята Божия, ще остарее. Върши волята Божия и като я вършиш, никой да не те знае. Така ще се образува вътрешният мир. Една капитална грешка е, че се стараете да разберете външния живот, без да разбирате вътрешния.